Okej. Okej. Hej! Sista avsnittet för den här terminen. Ja, mm. sista. Sen är det sommar. Sen ja. är det sommar. <laughs> Vad skönt. Ja, det ska bli jätteskönt. Tionde avsnittet. Ja, ja. Jämt och bra mm. att avsluta på. Och idag har vi tänkt prata om framtiden för bloggen. Mm. Vad som kommer hända nästa termin eller nästa ja. läsår. Mm. Ja. Det här blir nog mer ett sådär samtal kan vi säga. Det är aldrig fel med ett Nej. samtal. Vi, vi kör en liten ja. bläddrig bladdrig. Vi får, vi får se vad det blir. helt vi får det blir. Ja. Våran podd. Jag tänker att det här första läsåret har varit lite grann som en träningsperiod eller en prövoperiod för oss. Mm. Vi har inte riktigt haft rutin på när vi ska spela in och hur ofta någonting ska komma ut och så. Nej. Eller vad det ska innehålla utan vi har kört lite på känn. Mm. Kanske strukturerar vi upp det lite mer till nästa läsår mm. eventuellt. Det kanske vi ska göra. Vi kanske blir tvungna eftersom vi kommer ha ganska mycket att göra nästa där, så. Ja, vi kommer att ha en offentlig arbetsmängd mm. till hösten. Som vi har tagit på oss lite, lite själv kanske, ja, kan man säga. precis. Vi siktar ju mot att bli ett bibliotek i världsklass. Ja. Ett skolbibliotek i världsklass. Och i eh, det ingår att arbeta betydligt närmare programmen och lärarna och betydligt mer med eleverna i pedagogiskt syfte. Ja. Och det kommer ju ta en massa tid naturligtvis. Mm. Men samtidigt tycker jag att det här är så pass roligt. Mm. Och det är naturligtvis roligt också om vi ser att det får någon effekt. Att liksom folk börjar ja. prata om det om vi kommer ut och Absolut. kanske får lite respons. Det skulle vara jättekul. Ja, men... det känns ju lite grann som nu på slutet så mm. har, har vi fått höra mer att folk lyssnar. Men vi ser ju på statistiken mm. att folk lyssnar en del i alla fall. Ja. Men nu har det börjat komma tillbaka till oss lite grann också. Att folk säger att de lyssnar och kommentera innehållet, mm. vilket ju är roligt. Ja, det är Hoppas jättebra. på att mer sånt mm, precis. nästa läsår. Men samtidigt så tycker jag att um, det är roligt bara att prata böcker. Ja, det är ju. Ja. Och eh, som ett led i att arbeta läsfrämjande så är det här ett bra verktyg tror jag, eh, om vi får fortsätta utveckla det så att vi når fler personer. Ja, ja. så vi får väl se. Eh, men eh, det vore ju roligt om vi får otroligt mycket att göra i, till hösten också, med planering och utbildning mm. och så att man kan ha det här som ett avbrott också att man Absolut. får någonting, en, någonting att se fram emot <laughs> Jag tror ju att eh, grejen med oss och vårt jobb och mm. när det blir riktigt bra är ju när vi får blanda upp det Ja definitivt. Eh, lite utav allting ja. det blir inte bra om man ska göra bara en sak Ja nej. och det, det har, tänker jag ofta kring mitt mm. jobb, att vad heter det, mitt yrke att jag är så glad att jag är bibliotekarie. Dels mm. för att det är den här superhjältegrejen som vi har igång <laughs> <laughs> lite grann. Vi räddar världen, en läsare i taget, ja. en bok i taget på något vis. Men eh, samtidigt så är det så här, där är högt och lågt. Alltså mm. En dag så står man och plastar en bok. Ja. Nästa står man och föreläser för 500 pers. Och det är det mm. som är, den skillnaden är jättehäftig. Ja men precis. <håg> att, eh, ena stunden sitter vi i datorn och, och gör någonting jättekomplicerat i PowerPoint eller Excel. Eller någonting sånt då. I nästa stund så är man ute och lägger ett pussel eller, ja, eller letar efter en bok eller ja, ja, vad det precis. kan vara. Och alla de utmaningar våra låntagare ger oss ja. lite grann det här att det är, det här är också högt och låta. Mm. Så det kan vara allt från vara pennevässaren till liksom hjälp med att lösa livets gåta på något vis. Och det, ja. det är också häftigt. Och det gör ju att man aldrig tröttnar Nej, och inte liksom mm. slappnar av på något sätt. Man får vara lite på tå. Mm. Jag tror det är nyttigt. Mm. men eh, vi kanske kan se det till våra lyssnare att det vore jättekul att ibland få in lite ja. respons också berätta gärna för oss om ni har lyssnat och om ni uppmuntrar starkt kommentering ja, på bloggen precis. eller att ni kommer in och pratar med oss eller precis. på något sätt hör av er mm. Jag läste ju den här Heinrich Bölls bok som jag pratade med dig om. Mm. Som heter What's to become of the boy or Just something it. about mm. books. Mm. Ja, så heter den boken. Och det är en kort bok. Det är bara 80 sidor ungefär. Mm. och eh, Jag blev jättefascinerad. Heinrich Böll vann ju Nobelpriset 1972. Mm. Och han skriver mycket om tiden och hans upplevelser från andra världskriget. Och den här boken handlar ju om hans uppväxt i Köln. Där han precis det runt 1933 precis när Hitler kom till makten mm. och vad som hände i hans stad under den här perioden och hur han samtidigt försöker gå i skola mm. Jag blev superfascinerad av hans insikt i den tiden mm. och nu känner jag nu måste jag ta och läsa mer, och en, mer av ja. honom och då vill jag läsa den här det finns en bok av honom som heter The Train Was Late mm. och det handlar om när han så småningom blir till så pass vuxen så att han bli tvungen att åka iväg i krig. Mm. Det är som en fortsättning alltså, Ja, det är som en se. fortsättning på något sätt. Och det leder mig att tänka till, det finns ju en, vad heter han, Sett Mattsson. Han skriver om efterkrigstidens Malmö och Sverige. Mm. Och det är också en sån här tid som jag inte har reflekterat över alls. Mm. Hur det var i Malmö, långt ner i söder i Sverige, när vågorna av... Flyktingar från andra världskriget kom. Och vilket skick de var i. För de hade ju suttit i koncentrationsläger. Ja. Många av dem. Och vad det innebar för mm. de här människorna när de, de kom till Sverige. Det var otroligt traumatiserade. Ja. Och ett Sverige som försöker ta emot dem. Mm. Men inte förstår sådana enkla saker som till exempel att de skänker en massa hygienartiklar mm. för kvinnor till de här mottagningslägren kan man mm. säga. Och de förstår inte att de här kvinnorna har slutat menstruera. Mm. För att de har ju sultit i fängelse i de här konstruktionslägren. Ja, det finns ingen förståelse för deras faktiska behov. Ja, precis. Ja, jättespännande. Jag tror att den ja. heter ondskanspris. Och det där pratade vi om innan också. Forskare har kommit fram till nyligen att den här psykiska traumat för de som satt i konstruktionsläger, mm. mm. det överförs i generna. Det liksom går igen en eller två generationer längre ner. Mm. Det är så pass djupt det sitter, det tycker jag är, det är ju helt fruktansvärt Aha. egentligen. Ja, det lär jag få oss att tänka till hur mm. vi behandlar varandra hela tiden. Ja, men den här boken är en för Onskanspris Sätt mm. um, Jag har inte reflekterat över den tiden hur, hur det upplevdes av svenskarna mm. som dels mötte de här traumatiserade, skadade människorna när de kom mm. men också efter ett tag, vad händer efter ett tag när mm. man till exempel måste börja konkurrera om jobben? med folk som har kommit mm. hit. Tänker om det fanns motsättningar på ja, samma sätt som det precis, är precis. Det, idag, det, det finns motsättningar. Och det ja. finns ju de som direkt motsätter när det ja. kommer våg efter våg efter våg och bara tror att det kommer aldrig kommer ta slut. Mm. Varför ska vi handskas med det här? Och det är ju den frågan tror jag många som kanske ställer sig i dagens samhälle också. Mm. Att vad heter det? När tar det slut? Och vad innebär det för mig mm. längre fram i tiden? Mm. Men äh, i den här boken så är det ju också det här att man måste kunna ta emot människor för att det handlar om ens eget människovärde. Ja, det är, alltså, ja. Ja. Det är en humanism. Det är humanism, precis. Mm. Att man måste kunna sätta åt sidan ens egen kortsiktiga mm. välfärd. Men där ser man hur böcker kan liksom hänga ihop. Alltså, ja, och Hur vi kan använda oss av litteraturen kanske för att bättre förstå ja. hur, hur vi fungerar och varför vi reagerar som vi gör idag. Ja. Och precis, och det är där jag känner kanske liksom att det skulle jag gärna prata om. För mm. att det är det som jag känner är... Det har någon vikt. Det är viktigt, ja det är viktigt. Och det, är, det handlar ju om att man aldrig slutar lära. Mm. Alltså bara för att man har gått i skolan en gång för länge sedan eller nyligen så sluta inte lära. utan Man måste reflektera på sådana saker som man inte har konfronterats förut. Och liksom ställa sig frågan, jaha det här kan jag liksom bygga vidare på mitt pussel, mitt mm. kunskapspussel. Och att eh, man får en chans att sätta sig in i hur det var där, då eller mm. hur det är här, nu. Så. Mm. Bra tips till våra studenter som går ut imorgon. Faktiskt. Ja, precis. Mm. Sluta inte lära. Mm. Jag tittar ju på, vi tittar ju både på Game of Thrones. Mm -hmm. Du ligger väl, du är i kapp mm. helt och hållet. Mm. Jag har ett avsnitt kvar utav... De som har kommit ut. Under jag tror att det är säsong 6 mm. avsnitt sju som har mm. hunnit komma ut. Mm. E och jag har inte sett det senaste avsnittet, men annars är vi i kapp nu också. Mm. E och det är ju jätte, jättespännande. Ja. Det är ju väldigt svårt att, att sluta titta. Ja. Men Game of Thrones är ju jätteblodigt och jättebrutalt. Mm. Och Verkligen. Det finns inga goda människor i den serien. Nej. Ändå tittar man vad är det, vad <hör> hur kan det vara så här? Ja. <hör> Varför är man så fascinerad? Ja. Och jag är ju en sån där som har läst böckerna eh, och ja. har följt bokserien och är en desperat sån här som säger men Varför skriver han inte mer? Ja. Varför kommer inte den sjätte boken? Snälla, Hur många snälla år skri... är det den senaste boken? Åh, oh, är det tre eller fyra? Dance of Dragons va? Som var den senaste mm. boken som kom ut. Och ja. det är ju några år sedan nu. Ja. Och vad jag har förstått så har ju serien och böckerna nu gått isär. Ja, vissa storylines mm. i alla fall. Ja. Jag har bara läst den första boken. Mm. Och, eh, första boken och första säsongen ligger mm. ju väldigt nära varandra. Det mm. är ju... mm. De är ganska hand i hand. Precis. Ja. Ja, men precis. Jag kommer ihåg när jag läste den första boken att jag fick mm. helt så här det här är riktiga människor. Ja. De svär, de slåss, de svettas, precis. de älskar. Ja. <laughs> ja, alltså det, och det, är liksom, det är allt möjligt. Ja. Och det är det som är så fascinerande. För normalt när man läser vanlig fantasy så är det oftast det här men det är, är en Tolkien. Ja. Tolkien har ju influerat så många fantasyskapare. Ja. Han är ju liksom fantasyns fader eller vad vi ska kalla det. Mm. Och hans fantasy, det high fantasy eller liksom mm. episka. Det har ju ingenting att göra med Game of Thrones egentligen. Nej. Annat Nej. än att de båda utspelas i en fiktiv Precis. verklighet. Mm. För Tolkiens fantasy. Jag är ju inget fan så jag kommer ju sagt få stryk för det här nu. <laughs> men jag tycker ju det är så tråkigt. Mm. Det är, liksom, det är bara en massa gubbar som går runt och mm. gör en massa ärbara saker och tänker på ärbara grejer. och liksom, mm. Det finns ingen verklighetsaknyttning. De känns inte så verkliga nej, är liksom, ja, de, är mm. vare, så de har någon sorts högre varelser. De har samma låga drifter som mm, ja. människor generellt sett har. Mm. Men apropå det här med Game of Thrones. Jag har ju läst eh, Robert Jordans Wheel of Time-serie. älskar den jättemycket. Och jag har sett nu att den kommer också som tv-serie. Jaha och den spås bli nästa Game of Thrones succé. Mm. Och det här har jag jättejätte jättehöga förhoppningar på. Mm. Det kan bli jättebra Just. eller det kan bli jättedåligt det kan bli en sämre kopia av Game of Thrones eller det kan bli någonting helt eget. Mm. Men den har ju alla förutsättningar för att bli bra. Mm. Har du läst den serien? Det har jag inte gjort. Jag har dragit mig för den för det är en sån här som kommer i så många... Ja. Den är ju färdig nu. Det ja. tog ju också 70-11 000 miljoner år kändes det mm. som. Mm. Uh, och Robert Jordan uh, hann ju tyvärr gå bort mm. innan han skrev klar den sista boken. Mm. Jag tror på, på engelska uh, så är det 14 böcker i serien tror mm. jag totalt. Mm. För nu är den ju färdig. Och på svenska så slutade de ge ut serien efter bok 24 eller någonting. Mm. De gjorde ju varje bok till två böcker på mm. uh, svenska. Men innan han dog, för han var sjuk, mm. så utsåg han Bri Brandon, mm. Sanderson, Brandon Sanderson, han. Sanderson uh, mm. att skriva klar serien. Ja. Brandon Sanderson, han är ju en liksom, egen etablerad fantasyförfattare. Han yeah. har bland annat skrivit böcker om Conan Barbaren och mm. eh, massor andra. Och vad jag har förstått ut av kritiken är att jag har läst den sista boken i serien mm. än, så gjorde han ett riktigt bra jobb. Mm. Sen hade han ju liksom ett manus att gå efter, för mm. slutet var ju bestämt, men mm. ändå. Mm. Ja, det ska bli jättespännande att se vad de gör i mm. den här serien. Det och är alltid kul som, när det blir sådär. Ja, men eller hur? Mm. Och precis som i Game of Thrones så finns det ju en miljon karaktärer och storylines mm. att hålla reda på. Mm. Och här finns det ju en, sån här, en chans för mig då, som inte har läst böckerna ja. att faktiskt hoppa in på serien. Precis, uppleva det, uppleva från, det, det hållet. från det hållet. Ja. Um, och det har jag faktiskt haft in många låntagare som har rört vid de här mm. tjocka, tjocka George R, R. Martin <laughs> Game of Thrones. Ja. Och sagt, jag, läser ju, eh, jag ser, ser på tv-serien Ska jag läsa dem här? Ja. Ja. ja! Läs dem! Förstå vilken bra ingång! Ja, precis. Människor som normalt sett kanske inte orkar med fantasy eller som mm. normalt sett inte orkar med böcker som är så långa. Mm. Och så kommer de in och böcker som är 500-600 sidor mm. långt. Precis. Och bara kör igång. Ja. Och det går bra. Idag när vi spelar in här i torsdag. Ja. Idag går våra ettår. och två år ut och får dem mm. eh, jätteskönt för dem i sig. Mm. Och imorgon så tar våra studenter sin student. Mm. Precis. <går> ja. och här på Bessemer så har vi ju först en tradition av att man samlas i klassrummet och sen så mm. går man till kyrkan och sen efter det så går de till stadsparken i parad genom hela staden. Ja. Och sen så går de ut där och sjunger studentsången. Så ser du hur det blir i år nu då, eftersom det är lite avstängt i hela ja, staden. Bilitarra. Och idag ska vi på stent Lunch ja. och idag ska vi också dela ut ett pris. Precis. Mm. Vi har ju haft en novelltävling på biblioteket. Ja. En, den årliga novelltävlingen. Mm. Och i år har Elin En på vårdprogrammet vunnit mm. st stipendie. Mm på 2000 kronor. Mm. Det är inte så illa pinkat. På nej, det är inte. man tar studenten. Nej, så. det är nog jättebra för få de ja, pengarna. Alltså. Absolut. Och det var en väl Ja, det var en väldigt, väldigt bra novell. Vi kan ju tipsa om det också. Att den ligger på vår hemsida om man vill eh, gå in och läsa på besemerskolan.se. Och sen klicka sig in på Bessemerbiblioteket så finns den där. Nu lägger vi biblioteket under snart vi kommer ja. att dra fram pressändningar för att skydda våra böcker mot solen Precis. så det känns ja. verkligen som att man liksom ett om stoppar om en bebis ja. <laughs> lite så känns det och man, man kommer ju sakna mm. det här stället så är det ju under sommaren det brukar jag göra alltid och mm. tänka lite grann så här att sussa gott <laughs> Vi ses. Ja. Igen. Det är väl det vi gör de här sista dagarna mm. när biblioteket är stängt. Vi städar, vi plockar undan, täcker över, mm. tar hem saker, tvättar och vattnar. Och, så det är, väldigt, det är ovanligt lugnt. Mm. Det känns lite som parallell verklighet där alla elever. Ja, precis. Ja, och så känns det lite grann till hösten också. Mm. första veckan kommer man tillbaka och så är man jätteförvirrad Och så vet ja. man ingenting. Man vet inte hur man slår på datorn för det har man glömt bort. <laughs> och sen så kommer de flesta tillbaka. Och sen så känns det fortfarande ändå som att det är lite så här, man går till jobbet och det är lite grann på, på skoj. Eller ja. och, och sen så kommer eleverna och det är... Och då kastas man in i verkligheten. Ja, verkligen. Ja. Och så kommer de här etterna som är så... Ja, små. små. <laughs> och då känner man så här, wow, här kommer nya fräscha. Mm. Vad roligt det ska bli. Mm. Och vad kan vi berätta för dem Precis. om det här biblioteket och hoppas att de trivs. Ja. Och att de kommer in till oss och verkligen känner att det här är mitt bibliotek. Att de får äga det lite grann. Ja, absolut. Det ska bli jätteroligt. Jag ser jättemycket fram emot det mm. Har du varit med om en redan? Ja, det har du väl. Ja, ja, jag var ju med ja. i höstas. Då var jag lika fräsch som de var. Tänkte jag säga. Lika ja. ny som de var. Mm. Det ska bli roligt att få hålla biblioteksvisningar. Då kommer vi att ha två, två årgångar som har gått på biblioteksvisningar. Mm. På det sättet som vi gör nu. Så det ska bli lite spännande att se vad det får för effekt sen. Mm. Och vi tänker köra en intensiv period med biblioteksvisningar där vi har stängt precis. för allt i annat och bara köra pang, pang, pang, pang, efter klass. Så att alla ska få samma information alla mm. ska vara lika insatta i biblioteket. Mm. Ja, det ser vi fram emot. Mm. Men först ska vi ha lite ledigt. Ja, precis. Det ska bli skönt. Vad är det för semesterplan och kris annat än läsning? Jag brukar alltid dra iväg en sväng till Uppsala. Ja. Så det är något som jag alltid gör på sommaren. Sen vill jag naturligtvis resa, men det är väldigt svårt att planera in det som jag är väldigt bunden av kattvakterna. Ja. <laughs> Så att, men ett ställe som jag alltid återvänder till det är Helsingfors, för jag mm. älskar Helsingfors, där vill jag bo. Och äh, det är en sån här stad. När jag åker dit så hittar jag alltid nya områden och nya stadsdelar mm. som vi inte känner till. Och så går jag runt där som en turist och bara tänker, åh ah, vad vackert. <laughs> du har ju en tioårsplan. Tio ja, jag har min, ja, min ja, årsplan. Ja. Men då är min nioårsplan att, att emigrera till Finland. Så du vet har jag inte om jag ju ha. lite försprung där, för du talar ju finska. Ja, det gör jag ju. Jag. jag ska försöka fräscha upp min finska lite grann. Mm. Och sen så brukar jag, jag lever ett väldigt sådär helt vanligt sen liv på sommaren mm, det är Jag läser, jag skriver jag målar och det handlar om att gå från den ena kreativa aktiviteten mm, till mm. den andra kreativa aktiviteten så är det mm. lite grann för mig Det är ditt sätt att slappna av liksom. Ja, det är verkligen mitt sätt att slappna av mm. och jag tycker det är otroligt skönt att inte ha planerade perioder när jag måste åka bort eller mm. och sånt det är jätteviktigt för mig också att ha ja. oplanerade perioder där ja. ingenting är liksom bestämt. Mm, Men jag är ju också stressskadad. Jag har ju varit utbrändning om mm, tiden. Ja, det, det har väl du också varit. Ja, jag tror att det är ett symptom på det. Mm. För att kunna släppna av och må bra och verkligen vara mm. ner så behöver man ha perioder där det är väldigt fritt. Ja, och det ska mm. jag ha i början av sommar nu. Mm. Tillsammans med mina barn då de går på sommarlov. Och sen den där vi egentligen har planerat att vi ska åka ner till Göteborgsområdet där min man kommer ifrån mm. en par veckor i slutet på sommaren. Mm. Mm. Mm. Mm, det låter... ja. Och då är det egentligen bara byta ett hus mot ett annat hus där vi ja. ligger och slappar. <laughs> och sen har ju vi sagt att vi ska åka faktiskt och ja. ha ett bokprat också. <laughs> <laughs> mitt i sommaren. Ja, så vi inte glömmer bort det är mitt i sommaren. Vi ja, ska vi åka och käka något någonstans. Ja, det ska bli lite kul. Då säger väl vi Tack för oss och tack för att det här läsåret och trevlig sommar. Tack Precis. för att ni har lyssnat. Ja, tack för att ni har lyssnat. Och <laughs> glad, varm, skön, lång. Avslappnad, avslappnad. Läsrik, bokrik. <laughs> <laughs> ja. ja. Glad sommar. Ja, tack för Hejdå. oss. Hejdå. <laughs>